Ще й не такій несенітниці почнеш версти. Стрес, шановні, стрес!» Новий скандал, якого не довелося чекати, затьмарив попередній. Відомий політик у прямому ефірі вдався до приголомшового сеансу самовикриття. Рейтинг програми злетів над хмари за кілька хвилин, стартувавши мало не з нуля. Усі телефонували одне одному. Вмикай телевізор. Навіть Луїза з конем цього разу послухалися Зосі і не пошкодували. Вони давно вже не чули такого відвертого інтерв'ю. Насправді ніколи. Після рекламної паузи інтерв'єр зник зі студії. Зненацька захворів, пояснив дещо розгублений ведучий. Краплі дрібного поту проступали на його обличчі крізь грубий шар гриму. Жіночий квартет, зібравшись у зубрівці, обговорював останні новини глобального масштабу. Давненько на цьому рівні нічого справді гідного уваги не траплялося. А відтак дійшли висновку, що це яблуко курича. Дісталося Києві. Пішов його детектор правди межі люди. «Слухай», – сказала Галя, допомагаючи розставляти на столі горнятка, «а ти раніше нічого дивного за яблуком курича не помічала? Коли воно ще в нас було?» Магда запарила чай у череватому чайнику, накрила його білосніжною серветкою. Начебто ні. А от уже після того, як його купили, здивувалася. Ігор усі гроші, що отримав за цю роботу, все до копійки, надумав віддати на добру справу. Сказав, що знайшов хлопців, які мають серйозний намір реставрувати ратушу в Бучачі і відбудувати годовицю. Вийшов на них через Яна Кумпу. Хто б міг подумати, що він так пінзелем захопиться, зауважила Галя. Та він не те, що пінзелем захопився. Він і раніше ним захоплювався. А тут, каже мені, слухай, це ж вони, мабуть, хотіли купити в нас яблуко, що бажання виконує. Як ти думаєш? А я кажу, бачили очі, що вибирали. А він мені, ото як забажають повернути, уявляєте? Милий мій куричу, не повернуть вони його, навіть не подумають. Бо цьому, як ви кажете, дівчата, яблуку правди, ціни немає. Бач, як почали передавати його з рук в руки, друзям дарувати чи продавати, не попереджаючи про наслідки. А гроші курич... Янові кумпові віддасть. Так, каже, буде справедливо. Луїза глянула на Ірину та мовчки позирала у вікно на закручене плетево виноградної лози. Про Яна щось чути? Обережно спитала Луїза. Поки що ні, спокійно відказала Ірина, одірвавши погляд від вікна. Він, он яким цабе, хвоста прищемив. «Знати б, чи все гаразд, – додала Луїза. Мені хтось квіти передав. Ірина їй на те. Прийшов хлопець, вручив букет, попросив розписатися. Я потім у фірму телефонувала, нічого конкретного дізнатися не вдалося. Хтось замовив. А це, якщо подумати, – то хочеш, може бути». «А чого ти кумпу згадала?» «Бо ці квіти – руді хризантеми. Дівчата перезирнулися. Лише Ірині зрозуміла логіка. Не будемо, мовляв, допитуватися. А в мене, – зітхнула Галя, – таке саме робиться. Таємний дарувальник квітів. От дурепи. Послухайте». Я вам не розповіла». І розповіла. На старшого сина з його партнером теж рейдери наїхали. «Продай, кажуть, бізнес. Ціну називали свою, втричі меншу. А коли що, не підкопаюся. Бо ж не забирають, а купують. Насправді грабують. А відмовися, ціна починає танути. «Думай, хлопче», – доброзичливо порадили – «За тиждень сума буде вдвічі нижча. Думай, нагадують, погоджуйся, покидають, бо з тими, хто впирався, знаєш, що сталося». Тим часом партнер стомився від залякувань, вирішив свою частку продати чи там віддати, грець із нею, каже, спокій, дорожчий. А Сергій мій уперся, хоч уже був, засумнівався. А тут цей вибух на автосервісі Яна Кумпи. Сергій наче підтримку відчув. Оце каже по-нашому. Тепер нехай тільки припхаються. Я їм поясню. Ще один такий візит і буде те саме, що на Київській трасі. Краще висаджу майстерню в повітря, а тим козлам не віддам. Я бачила, перепиняє її Луїза, бачила... Лайтбокс проїжджала повз нього. Він усім навертається на очі, хто проминає автомайстерню твоїх хлопців, особливо ввечері помітний, за склом попередження. Довідома тих, хто накинув оком на цю майстерню. Вона вашою не буде. Розслабтеся. Ой, а мені моторошно, каже Галя. «Страшно мені, дівчата. Як подумати, то нема до кого і звернутися, бо нема за що зачепитися. Де склад злочину? Чого панікуєш, жінко? Ну, приходили хлопці з проханням продати бізнес. То що за це? Арештовувати їх? Але бачу, нема злого, щоб на добре не вийшло».